Hobbits äventyr av J.R.R. Tolkien Tionde delen Björn skinnbytare Bilbo, Gandalf och de trettonde värjarna har kommit en aning ur kursen genom att de blev fångade av orkerna i bergen och sen när de flydde tog vägen rakt igenom bergen. Egentligen hade de tänkt följa ett pass över bergen istället. Nu har de kommit i en aning för långt norrut. Du kommer kanske ihåg att när de hade kommit ut ur dimmiga bergen så gick de rakt i gapet på en vargflock som stod i förbund med orkarna. De blev tvungna att klättra upp i några träd som stod där, men det hjälpte inte mycket. För just då kom orkarna och satte eld på träden. Det äventyret kunde ha blivit det sista om inte örnarna hade fått syn på dem och räddat dem. Bilbo var visserligen minst lika rädd för örnarna som för orkarna, men det visade sig att den här örnflocken tillhörde den gamla, hedliga, trevliga stammen. Örnarna förde sällskap till Karrock, en ensam klippa i en flod. Gandalf berättar att de nu befinner sig på Beons mark. Beon är vad som kallas skinnbytare- det vill säga, han förvandlar sig då och då till en stor svart björn. Annars är han en vanlig storväxt, svartårig kar. Han ska vara snäll, sägs det, om man inte retar honom. Det besvärliga är bara att han är förfärligt lättretad. Beon äter inte kött, utan lever mest på honung och grädde. Han har stora bikupor med de mest enorma bin man kan tänka sig. Och på hans marker betar hästar och kor som arbetar åt honom och pratar med honom Gandalf har gjort sin del av uppdraget nu Han har fört dem till andra sidan Dimmiga bergen Och tänker lämna sällskapet Men han kan naturligtvis inte släppa iväg dem Utan vidare på Beons mark Därför tänker Gandalf följa med dem Åtminstone till Beon Och presentera dem för honom Bilbo och dvärgarna hade fått en del att tänka på Och de frågar inte mer De har ännu en lång vandring framför sig upp för backe och ner för backe traskade de. Det blev mycket hett. Ibland vilade de i trädens skugga. Och då var Bilbo så hungrig att han kunde äta ätit om några varit så mogna att de fallit i marken. Det var mitt på eftermiddagen då de lade märke till att stora klungor av blommor hade börjat visa sig. Samma sort växte tillsammans som om de var planterade. Särskilt fanns där mycket klöver vajande plättar av tuppkamsklöver och rödklöver och långa stråk av kort, söt, vitklöver. Det surrade, summade och brummade överallt. Bin var i farten runt omkring. Och vilka bin! Bill hade aldrig sett något liknande. Om en av dem där stack mig skulle jag svullna upp så jag blev dubbelt så stor, tänkte han. De var större än bålgetingar. Drönarna var bra mycket större än en tumme, och de gula ränderna på deras kolsvarta kroppar glimmade som guld. Vi är nalkas, sa Gandalf. Vi är i utkanten av hans bimarker. Efter en stund kom de också till ett vält av höga, mycket gamla ekar. De gick igenom detta bort till en hög törnhäck som man varken kunde se eller klättra igenom. Det är bäst ni väntar här, sa trollkaren till dvärgarna. Och när jag ropar eller visslar kan ni börja komma. Ni ser vilken väg jag går. Men bara två två, kom ihåg det, med fem minuters mellanrum. Bomber är tjockast och så god som två. Det är bäst han kommer sist, ensam. Kom nu, Herr Bagger. Det ska finnas en grind någonstans där borta. Därmed stegade trollkarren väg längs häcken, följd av en förskrämd hobbit. De kom snart in hög och bred spjälgrind. På andra sidan den såg de trädgårdar och en klunga låga träbyggnader, somliga med halmtak och byggda av grovt tillyxade stockar, ladgårdar, stall, skjul och ett långt lågt timmerhus. Innanför, på södra sidan av den stora häcken, stod långa rader av bikupor med klockformade halmtak. Luften var full av surr från jättebina som flög av och an och kröp in och ut. Trollkaren och hobbiten sköt upp den tunga knakande grinden och gick ner för en bred gång till huset. Några mycket blanka och välskötta hästar travade över gräset och tittade ivrigt på dem med klok uppsyn, varefter de kaloperade bort mot husen. De ska gå och tala om för honom att det har kommit främmande, sa Gandalf. Snart kom de fram till en gård, på tre håll omgiven av timmerhuset och dess båda långa flyglar. Mitt på gården låg en stor ekstam med många avhuggna grenar bredvid. Bredvid den stod en väldig kar med tjockt svart hår och skägg och kraftiga bara armar och ben med svällande muskler. Han var klädd i en yllekolt som räckte till knäna och stödde sig på en stor ryxa. Hästarna stod in till honom med nosarna mot hans axel. Ja, där är de. Ja, de ser ut så farliga ut tycker jag. Så, nu kan ni springa iväg igen. Vad är ni för ena? Vad vill ni är? Jag är Gandalf, trollkaren. Alldeles har talats som. Vad, vad är det här för en liten gynnare då? Detta är min vän Bilbo Bagger, en hobbit av mycket god familj med fläckfritt rykte. Aha. Jag är trollkar, som jag sa. Och även om du inte har hört talas om mig så har i alla fall jag hört talas om dig. Bland annat genom min kusin Radagast Som bor i utkanten av mörkmorden Du kanske känner till honom Ja, vi har träffats Han är inte så dum för att vara trollkar No, jag får väl tills vidare Tro att ni är vad ni påstår er vara Men vad vill ni? Det är så att eh, vi har blivit av med vår packning Och har nästan gått vilse Vi behöver hjälp Eller åtminstone ett gott råd Vi har varit ganska illa ute Vi hade en sammanstötning med orker uppe i bergen Orker? Ja, som min son. Ja, vad hade ni deras traktor att göra då? Det var ett misstag. Vi blev överrumplade av dem i ett pass som vi skulle gå över. Vi kom från Västerbygdena, närmast från Rivendell eller Rondsend traktor om du känner honom. Men eh, det är en ganska lång historia det där. Ja, då är det bäst att du kommer in och berättar lite om det. Det kan ju inte ta hela dagen i alla fall. De följde efter honom in i en stor sal med eldstad i mitten fast när det var sommar brann en stockvällsbrasa och röken steg upp mot de svartnade taksparrarna för att letas ut genom en öppning i taket. Denna skumma sal, upplyst endast av elden och hålet i taket gick de igenom och kom via en annan liten dörr ut på ett slags veranda som vilade på stolpar gjorda av trädstammar. Den vette mot söder. Där var ännu varmt. Västersolens sken föll snett in över den och lyste i guld över trädgården som fulla blommor sträckte sig ända fram till trappan. Här satte de sig på bänkar. Gandalf började på sin historia, medan Bilbo dinglade med benen och tittade på blommorna i trädgården och undrade vad de kunde heta, eftersom hälften av dem var såna han aldrig sett förut. Jag kom över bergen tillsammans med ett par vänner och... Ett par? Jag kan bara se Ja, just det. Jag vill inte besvära dig med allihop, ifall du skulle vara upptagen av något viktigt... Men jag ska gärna kalla på dem om du vill. Ja, gör det du. Jaha, ja, jag förstår. Du menar, du kommer över bergen med ett par tre vänner. ja. Ja, men det här är ju inte hobbitar det är dvärgar. Dvalin, Till er tjänst. Dvalin, Till er tjänst. Ja, tack ska ni ha, ja, men jag behöver nog inte era tjänster. Det är väl snarare ni som behöver mina. Ja, ja. Jag är inte så särskilt förtjust i dvärgar. Men om det är sant att du och din kamrat är hederliga och att ni är fiender till orkarna och inte ute på rackaty på mina marker. Ja, förresten, vad är det som ni är ute på egentligen? De är på väg att besöka sina land, öster om mörkmorden. Mm -hmm. Det är en ren slump att vi har hamnat i dina trakter. Vi var på väg över Höga Passet för att komma fram på den vägen som går söder om dina marker, när vi då blev överfallna av orker. Jag tänkte just berätta... Fortsätt berättandet då! Ja... Vänta, var var jag nu? Jo, det blev ett väldigt oväder Stenjättarna var ute och kastade sten Och vi tog vår tillflykt till en grotta Hobbiten här och jag och många av våra kamrater Den där grottan, den verkade... Många? Många av dina kamrater? Det är ju bara två? Ja, nej alltså det var några till Vad finns de då? Har de blivit uppätna kanske? Eller har de läsnat och gått hem? Nej, de är nog bara blyga Ja, vi var rädda att det skulle vara för många för Strön, det Strönd, vissla igen jag måste tydligen göra kalas och patin kan ju inte spela någon vidare då. Va? Vad har ni varit gömda? Komma fram skuttande som gubben i lådan, vad heter ni? Nori till er tjänst. Ori till er tjänst. När jag behöver era tjänster så ska jag säga till. Fortsätt nu med historien, annars hinner det bli kvällsmål innan den tar slut. Ja, jo grottan såg fin ut och vi var trötta av våta så vi somnade nästan genast. Jaha. Men plötsligt öppnade sig en rämna längst bak i grottan. Och orkerna välde in och tog hobbiten och drärjarna och hela vår ponnyflock. Ja, alltså, som tur var... Ponnyflock, varför det? Är ni en resande cirkus? Eller hade ni kanske en massa varor mer? Inte kallar man väl sex för en flock? Ja, nej, det gör man ju inte. Nej. Men det var faktiskt fler än sex. Vi hade varsin nämligen. Jag nej. menar, vi är flera, men alla ville inte... Nej, men se, här kommer ju Torin och Dori. Jaha, här kommer Torin och Dori... Ni är faktiskt en flock En riktigt komisk flock Sätt er ner Torin och Dori Och sluta bocka Sätt er ner Nej jag vill inte ha era tjänster Det är ingen idé att ni kommer med det där Fortsätt nu med historien Ja, eh, var var jag då? Orkarna ja, ja Jo, orkarna välde in ja. Ja. Men jag blev som tur var inte fasttagen Jag dödade ett par av orkarna med min blixt Bra, bra, bra, bra Det är tydligen inte så dumt att vara trollkar i alla fall Nej just det och så smittade jag in genom sprickan innan den slöt sig ja, ja. Jag fyllde efter orkerna, in i en stor sal, full av orker Och jag tänkte för mig själv, det här ser inte bra ut nej. Vad kan ett dussin göra mot så många orker? Nej, nej. Ett dussin? Ja. Åtta är väl inte ett dussin? Eller har du fler gubbar som inte har hoppat att urlådan än? Ja, här kommer visst Chile och fili nu ja. ja, har man sett? Här kommer visst Fili och chili, ja. ja Ja, ja, ja, tack, det räcker, sätter ner bara inga fraser vet... Fortsätt, Gandalf Ja, vad skulle jag göra? Jag kunde ju inte lämna mina vänner i orkernas våld. Nej, nej. Så jag sköt min blixt mot dem. Och lät det regna glöd och gnistor över dem. Och i villervallan som bröt ut och så kunde jag befria dem och vi flydde genom gångarna. Ja, ja, ja, Men orkerna efter förstås. Ja. Och vi var tvungna att stanna upp ett tag och slåss. Ja. Jag hade redan när jag befriade mina vänner dödat orkernas hövding. Nej. Men de samlade sig snart ändå och vi utkämpade en strid till. Ja. Ja, när vi sen räknade igenom vår skara... Du upptäckte vi att Hobbiten var försvunnen. Nej! Det var bara 14 kvar. Nej, nej, nej, nej, nio, nio menar du. Tio minus en, det blir nio. Ja, just det. Men du har visst inte träffat Owen och Glowin än, eller? Nej. Ja, och idag här kommer de, ja. Jaha. Ja, du ursäkta att de besvärar dig. Ja, ah, låt dem komma, låt dem komma bara. Fast jag förstår fortfarande inte hur du räknar. Hör här, eh, det är du. Ja. Det är tio dvärgar och, ja. och så är det Hobbiten. Ja. Det blir tolv det. Elva om Hobbiten försvann. Ja, nej, han är här. Men jag menar, han kom till sen. Ja, men då blev det ju tolv. Ja, i alla fall. Vi upptäckte att Hobbiten var borta. När vi äntligen hade lyckats ta oss ut. Och vi skulle just till att gå tillbaka och hämta honom när han dök upp igen. Jaha! Vi tänkte att det var bäst att ge i vägen när det blev mörkt. Så vi gick vidare direkt. Jaja. Packningarna och våra ponis hade orkarna tagit ifrån oss. Så vi var både trötta och hungriga. Mm. Men iväg kom vi. Plötsligt stötte vi på en flock vargar. För att undgå ja. deras käftar klättrade vi upp i några träd som fanns där. Ja, ja, ja! Där satt jag och kastade brinnande kottar på bästarna. Men de gav sig i alla fall inte iväg. Ja, åh, där skulle jag ha varit med. Då hade de fått se på annat. Annat än lite fyrverkeri, menar jag. Nå, där satt vi alltså i träden. Mm. Medan de rasande vargarna strök omkring oss. Ja. Skogen började brinna. Oj, oj, ja, ja. Och just då kom orkerna ner från berget och upptäckte oss. Oj. De sköt av förtjusning och ja. började sjunga sina avskyvärda visor. För att håna oss 15 ja. fåglar i femton, furor fem 15 kommer femton, femton, fem, femton kom inte Säg att orken inte kan räkna Ni är ju tolv, det ser jag ju 12, det är inte 15, Och det vet orkarna lika bra som jag Ja visst, men biför och boför var också med Jag har inte vågat presentera dem förut Men här kommer de nu Och ja, och ja, jag heter Bomber till det känns Och det ska jag bara säga dig Gandalf att du får säga vad du vill Men jag väntar inte längre nu Han får vara hur lättretad han vill Det bryr jag mig inte om nu har jag väntat på min tur tillräckligt länge. Varför ska jag alltid vara sist? där ja, nu är ni femton. Det var väl det jag trodde att det fanns fler gömda. Ja, och så om den där ilskna fetknoppen sätter sig och tyst nu så kanske vi kan få höra historien till slut. Ja, nu har alla kommit tydligen. Vänta nu, jag hade hunnit till... Ja, det är bäst att vi tar hela historien från början. Här har ju varit ett sånt spring som att det har fått någon vidare sammanhang tycker jag. Och det är ju syn för det lilla jag har hört har ju varit intressant. Tar du allt ihop nu från början. Nu gick det upp för Herr Bagger hur listig Gandalf hade varit. Avbrotten hade gjort Beon mer intresserad av historien. Och historien hade avhållit honom från att köra iväg dvärgarna med detsamma som tvivelaktiga tiggare. Han bjöd aldrig hem folk om han kunde undvika det. Hans vänner var mycket få, de bodde långt borta- han bjöd aldrig mer än två åt gången. Nu satt femton främlingar på hans veranda. I det laget då trollkaren hade kommit till slutet på historien och talat om hur örnarna ingrep till deras räddning och hur de hade blivit förda till Karrock var solen försvunnen bakom dimmiga bergens toppar och skuggorna låg långa i Beons trädgård. Ja, en mycket bra historia! Ja, det, det, det var den bästa jag hört på länge. Om alla tiggare kunde berätta så bra så skulle jag vara mycket hyggligare mot dem. Ja, fast det kan förstås hända att du har hittat på allt sammans. Men du förtjänar i alla fall att få kvällsvat för historien. Så nu ska vi få oss något att äta. In i salen var det alldeles mörkt. Beon klappade i händerna och in travade fyra vackra vita hästar, och en flock stora, gråa, långväxta hundar. Beon sa något till dem på ett besynligt språk. Det hördes som djurläten förvandlade till tal. De gick ut igen, och kom snart tillbaka med facklor i munnen. Dessa tände om de i brasan, varefter de satte dem i låga hållare på pelarna i salen omkring härden i mitten. Hundarna kunde ställa sig på bakbenen när de ville, och bära saker mellan tassarna. Hastigt tog de fram breder och bockar som stod in till sidovägarna, och de placerade dem nära brasan. Sedan kom några snövita får, anförda av en stor kolsvart bagge. Ett av fåren bar på en vit duk med djurfigurer broderade i kanterna. Andra bar på sina breda ryggar brickor med skålar, fat, knivar och träskedar, som hundarna tog och snabbt la fram på bockborden. Dessa var mycket låga, så att till och med Bilbo kunde sitta bekvämt där. In till bordet sköt en ponny fram två låga pallar med breda, sävflätade sitsar och små, korta, tjocka ben åt Gandalf och Thorin. Vid bortsänden ställde han Beons stora, svarta stol av samma sort. På den satt Beon med sina långa ben utsträckta under bordet. Och vad fick de andra att sitta på? De var inte bortglömda. Fler stolar hade han inte i sin sal. Antagligen hade han gjort dem låga för att de skulle passa de underbara djuren som hjälpte till. De andra hästarna rullade in runda bitar av stockar som liknade trummor. De var hyvlade och polerade och lagom låga till och med för Bilbo. Snart satt hela följet vid Beons bord och inte på många år hade en sådan skara varit samlad där i salen. Så fick de en supé eller middag, vars maket de inte hade ätit sedan de lämnade det sista hemliga huset i väster och tog farväl av Elrond. Ljuset från facklorna och brasan fladdrade omkring dem och på bordet stod två stora röda vaxljus. Medan de åt berättade Beon hela tiden med sin djupa, mullrande röst historier från de vilda nejderna på hans sida om bergen och särskilt om den mörka, farliga skogen som sträckte sig långt åt norr och söder en dagsritt framför dem, som en barriär på deras väg österut, den fruktansvärda mörkmorden. Dvärgarna lyssnade och runkade på skäggen, för de visste att de snart måste våga sig in i den skogen och att näst efter bergen var den det farligaste som de måste gå igenom innan de kom till Drakensborg. När middagen var slut började de med sina egna historier, men Beon höll viss på att bli sömnig och hörde inte på just. De pratade mest om guld, silver, ädla stenar och smideskonstens alster, och Beon tycktes inte bry sig om sådana saker. Det fanns ingenting av guld eller silver i hans sal, och knappast något utom knivarna var av metall. Länge satt de vid bordet med trestonkorna fyllda med mjöd framför sig. Den mörka natten föll på där ute. Eldarna i salens mitt matades med nya stockar och facklorna slocknade och allt jämt satt de i de dansande lågornas sken medan husets pelare reste sig höga bakom dem, mörka i toppen som skogens träd. Antingen det var trolleri eller inte så tyckte Bilbo sig höra ett ljud som vind i grenar under taksparrarna och uggleskrik. Snart började han nicka, så sömnig var han och rösterna verkade avlägsna. Men plötsligt vaknade han med tryck Den stora dörren hade knarrat och smält igen Beon var försvunnen Dvärgarna satt med benen i kors på golvet runt brasan Och nu började de sjunga Och de sjöng länge, länge Plötsligt reste sig Gandalf Det är dags för oss att sova, sa han För oss, men inte för Beon, skulle jag tro I den här salen kan vi vila trygga men jag förmanar er alla att inte glömma vad han sa innan han gick. Ni får inte gå utomhus förrän solen är uppe. Det är farligt för er. Bilbo fann att det redan var bäddat åt dem ut med salens ena sida. På en sorts estrad mellan pelarna och ytterväggen. Och honom fanns det en liten halmadras och ett par yllefiltar. Han var storglad att få krypa ner under dem, fastän det var sommar. Brasan brann lågt och han somnade. Under natten vaknade han i emellertid. Elden hade nu sjunkit ner i glöd. Dvärgarna och Gandalf sov allihop. Åtminstone lät så på deras andetag. Och fullmånen som kikade in genom rökfånget i taket gött en fläck av vitt ljus på golvet. Utanför hördes ett brummande och det lät som om ett stort djur knuffade på dörren. Wilbur undrade vad det var om det kunde vara och i förtrollad skepnad om han skulle komma in som en björn och slå ihjäl dem. Han kryp ner under filtarna och gömde huvudet. Och till sist somnar han igen, trots förskräckelsen. Detta var tionde delen av Bilbo. En hobbits hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien. I översättning av Britke Hallqvist. Radioarrangemang Evan Storm, regist Staffan Olsson och tekniker Erik Winlöv. Berättare var Jörgen Sederberg. Björn Ernst Günther och Gandalf Evan Storm.